dan Lea da um, lehen auzarroa arduratzen diren instituzioak eta hezkuntza politika arduratzen den instituzioen artean sortutako uh, dispositibo bate, eh? er, nahi du, dispositibo horrek biltzen ditu, uh, KFA uh, departamentdua Akitania hegoaldeko emesa eta Eusskaren erakunde publikoa. dagoan denak bateratu gira... Lehen aurzaroan euskarazko aajra eskaintza baten uh, garatzeko.urtzen eh, uh, euskarazko auurtzenen sareren hedatzeko uh, ljaldegusian. Zer zen Bugassoen naikiria batzen estapen batean hori? Ez Ordan hori heldu da uh, pixkat uh, EPRen hizkuntza politika proiektuan finkatu helburu batetik, Hori eh? Bujasuek uh, euskararen uh, autua uh, eskaintzeko aukeraen uh, emaititea eh? aujatik ah, ahujaren uh, astapen astapenitik ahujak astigasti uh, denetik eta beraz egin ginuena uh, piska bat diagnostiko bat ikusteko lugaldean euskara nola baliatzen zen uh, ahorzen dileren ta hartu binen batzel, erabilpena bazela eta zela Profesio, e, profesional Euskaldunek beren kabuz eh, iniziatiba hartzen zutela familia euskaldunetako aurrekin. baina gehienetan ez dela antolatua eta beraz uh, Burra suendako eren ekezela jakitea nun atxe mantzezaketen hau zain elebidun bat, bat oso keuskara, zara, autu hori etzen bate egituratua. Eta behaz, uh, gu urbildu gira, behaz, kafa eta departamentoaren gana eta elgarekin deliberatudugu uh, bedispositibo horren sortzia bat eskaintzaren garatzeko eta bi eskaintzaren irak, irakorgajiago bilaka azteko. Mm -hmm. ara ez burrashuek badutea like beren herola uh, eskolaren uh, uh, pasatze hortan aurheri bai bistan da u hartzen gira gaur eguna uh, burrashuek burrashuen artean badela euskaraz transmititzeko naiker beren aurrej euskaraz transmititzeko naikeria bat uh, eskola zirkiak soilitzen ditugularik uh, ikaslean kasik uneko beho goia, elebidunean edo Euskarazko irakaskuntzan eskolatu da, bez bada naikeria hori, baina buhasuan gehienak ez du ez da buhasuan gehien gaur egun ez da Euskalduna beraz ez du berak zuzenean transmititzen hal, hori duan hauzaindegien joz, eskola mailako autu horiek egiteaz medioz transmititzen dute Euskara beren augeg gaur eguno Hor, eribitasunan lehen auzaharuan izanen baita, eh? mintzaldiunen gai nagusia, baitira ere arlo desberdinetako parteak zaideak, hor? Nura egituratua izanen da, mintzaldia? Horroan, bagirabo, ni uh, be ze eperen izenean, ta nik aurkeztuko dut pixka bat auzaharazko uh, uh, aheraren testu ingurua, eskaintzan ulantolatua den, lurraldean eta eta sustute jubina gero mintzatuko da lehire bidara jartzen digiko zuzendari e, dena eta berak aipatuko du hautzaindegiko eremuan e, elebitasun hori nola antolatua den nola lan egiten duten e, langileek euskarazko ajeran e, augekin urrekin nola nola antolatzen duten euskararen e, erabilpen hori gero Jonaitzaina ortofonista da eta berak aipatuko du adin tipi hori itan e, ikaskuntza nola egiten den eta zer jokatzen den zerotasai urte uh, uh, uh, uh, tagte uh, horretan. Eta azkenik, um, xan aire hariko da Euskal Zalen topagune elkartearen izenan eta are aipatuko du gehiago gizartearen eragina Euskarraren uh, ikaskuntza mailan. Zer eragindu, zer eh, jolukaiten alduan gizarteak Eta burasuek uh, aukaren au uh, au ikaskuntza prozesu horretan, ebitzaz uh, eganik. Mm Hororen -hmm. buru, nori zuzen zen da, hau, ez bakarik burasuek ordean hor? Lehen lehenik burasuek, baina la, ortsenik etako langilek uh, irekia zaie eta publiko zabalari horreak. Uh, Piskat eh? dener, nahi bauzu. Hmm. Justo, ki, or, uh, ere muka, ere plantan eman dira sede talde batzu, uh, hau zen lan egiten dutenen uh, ere, eskolari formatzeko? Bai. bai, zenta, um, hau zen, guk, leharen dispozitiboaren baitan, uh, lan, egite, lan egiten dugu larik, behaz hau zen ikusten dugu Euskarazkoa jera bat garatu nahi duten, Ori lan hori egiten dugu Lurralde Hirigune Elkargoeko euskarateknikariekin, eh? Eta hor zaindeki bat eh adosdelarik labelisatze despartza hortan hartzeko, um, eh, ikusten dugu behar bezan bat euskaldun baden bere langile bere langilegoaren artean eta eh, maiz gertatzen da gaur egun euskaldunik aski ez izaitea. Eta beraz, formakuntza uh, taldeak plantan jartzen ditugu eta formakuntza horiek epek iriguneak eta ergiek uh, dirustatzen dituzte. Beraz, bada, langile hauzen digetako langile andana bat gaur egun Euskara, Euskara formakuntzetan uh, ibilkidena uh, aekarekin. Hala, beraz, itzordua emana, uste guna uh, astiri guntan, seiak eta erditan, nun izanen da hau? Uh, Kanboko penponela hauzen digian. Ados, eta, meraz, noh nahi diten aldela, schartzea uchidik da, penchut. Bistanda. Mi <laughs> Be miliz karen itza, maia lishikatzu. Boa, miliz kertzuri.